Och Frida. Hej, Frida. Hej, Emma. Hej, Kilsi. <laughs> ja, då. årets... Nej, inte årets. Vad säger du? Höstens första. Höstterminens första program. Ja, Oho. Oho. ja mm. och vi ska komma igång igen med läsandet mm. och poddandet. Business as usual. Mm, precis. Vi kanske ska förklara förresten att Frida är vår praktikant. Mm. Som vi har fått förmånen att ha i snart fem veckor. Och nästa vecka är fridags sista vecka. Och vi är alla väldigt ledsna för det. För det har varit guld värt att ha Frida här. Nu hoppas vi att hon söker till bibliotekarlinjen helt enkelt. Och mm. vara på den här talangen. Ja, du kan ju reflektera lite grann om vad du har fått uppleva här. Åh, oh, herregud. <laughs> det är väldigt mycket. Och jag trivs väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tycker det är jätteroligt. speciellt när man får jobba med ungdomar. Liksom. det är speciellt. Det är inte mm. allt. Mm. <laughs> Men eh, jo, jag tror att jag kommer få läsa vidare faktiskt. Mm. Det är min plan. Mm. Vad kul. Mm. Och vi sa ju också att du kommer ha redan jättemycket försprång grevut att läsa litteraturvetenskap. Mm. Ja, vilket det inte vi har gjort. Men <laughs> <laughs> vi bara fake till you make it liksom. yes, precis. Mm. Idag ska vi prata lite grann om vad vi har läst i sommar. Ja. Vi ska prata lite grann om spännande boknyheter som mm. vi vet är på gång. Mm. Vad ska vi prata om mer? Ja. vi har ju en läsutmaning mm. som vi hade redan på våren. Eh, och sen insåg vi att alla har supermycket att göra på våren. Och eh, det var inte många som hade tid att göra en stor läsutmaning. Och därför så tänkte vi att vi relaunch, eller vi återlanserar. Den här läsutmaningen nu i höst. Ni som påbörjade läsutmaningen i våras kan bara fortsätta. Och ni som vill hoppa på nu, ni kommer in till biblioteket och hämtar en blankett här. Eller laddar ner den från vår hemsida. Läsutmaningen går ut på att eh, man läser en massa olika böcker. Det finns olika kategorier för vad slags böcker. Och så fyller man i på baksidan vilken bok man har läst. Kanske lite vad man tyckte. och eh, Så lämnar man in den till biblioteket när man är klar. Och då kommer man att tävla om ett presentkort på Akademibokhandeln, så man kan köpa mer böcker. Mm. Ja. Böcker för hela santen. Precis. Jag hade ju en läsutmaning för det här året, att jag skulle läsa 120 böcker. Ja, just det, hur mm. går det med det? Mm. Nu har jag läst 93 Åh, böcker i år. Du ligger i fas kan man säga. Ja ligger i fas dessutom säger Goodreads åt mig att you are 11 books ahead. Hur står det här oh. helt plötsligt. Vilket är intressant och Goodreads säger den här eh, sajten som vi använder för att hålla koll på vår läsning. Mm. Kolla in den, den är väldigt väldigt bra att hålla reda på mm. läsning. Kolla upp böcker, få recensioner och så vidare. Mm. Bra för boktips, bra för koll helt enkelt. Så ja. det går bra faktiskt. Men jag skulle också läsa lite vidare så att jag skulle inte läsa så mycket engelska och amerikanskt utan jag skulle mm. hitta någonting som var lite annorlunda. Från något annat land i världen. Från ett annat <laughs> land. Och det tror jag inte att jag riktigt har lyckats faktiskt måste mm. jag säga. Men du har ju ungefär 30 böcker to go. Det har jag, ja. absolut. Jag satt ju det väldigt, väldigt blygsamma målet 10 böcker. <laughs> ja. <laughs> och jag har lyckats, yay! <laughs> du har nått jag vet. nästa gång sätter jag Bra. på kanske 15. Ja, <laughs> brukar du göra, Frida? Brukar du sätta upp läsmål för läsning och så? Jag brukar köra den här att jag slutar läsa böcker efter ett tag. Och nu ska jag försöka läsa klart alla böcker jag börjar på. För <här> det, det är en hel del. Mm. Blir det sådär att du börjar läsa och sen slutar mitt i och så? Eller grunden och börjar läsa på en ny? Och... Ja, typ. Och sen så nu när jag har läst liteturvetenskap så har vi bara behövt läst snuttar av böcker. Mm. Och då vill jag ju fortsätta läsa de böckerna också. Mm. Mm. Så, så måste man hitta i schemat när det ska gå mm. eh, att göra. Mm. Eh, ja, jag hade utbokprat igår. Och det var lite intressant för att jag berättade om böcker som jag älskar. Det var en, faktiskt en elev som kom fram till mig efteråt och sa Du tycker om alla böcker. <laughs> <laughs> och då kände jag väl här. ja det är ju faktiskt så att jag har gjort ett urval. Och naturligtvis tar jag de böcker som jag tycker väldigt bra om till bokpratan. Mm. Och de som jag inte tycker så bra om kanske jag inte tar med för att det är, ja mm. och så vidare. Så att ja naturligtvis så tycker jag mycket om de böcker jag har valt. Mm. Men jag kände mig lite skyldig när jag sa, du tycker om alla böcker. Får man ja. ta det som regel att ta med någon halvkastbok? Jag, ja, precis. Liksom. Du, den här tyckte jag inte om. Nu mm. ska försöka ja, jag försöka få jag dig att läsa den. Om böcker som jag gillar väldigt mycket. Nu tänker jag prata lite grann om böcker som är ganska kassa. Så att ja, de precis. behöver inte välja. <laughs> Nej, så det är ju det. Man har gjort ett urval. Och eh, om vi pratar om det vi läste i somras då. Mm. Ja. Jag har läst fantastiskt bra böcker i somras. Dels har jag fortsatt att läsa min nya... Favoritförfattare Patrick Ness. Och då läste jag en trilogi av honom som heter Chaos Walking på engelska och Chaos-trilogin på svenska. Och den, var, den är helt fantastisk den berättelsen. Den är superbra. Jag håller just nu på att läsa tredje boken. Mm. Mm. Eh, så den var helt underbar och definitivt rekommenderar den. Sen så läste jag Ink and Bone som är början på en ny trilogi. Och vi precis köpte in en den andra som heter Paper and Fire. Mm. Ja. Och där är en lärare som redan har ställt sig i kö. Som ja. är jättetaggad på den här serien. Ja. Och den är ju skriven av Rachel Kane. Och den handlar om ja man skulle kunna säga att det kanske är 1900-tal, 1800-tal så någonting sånt. Det är lite längre mm. bak i tiden. Men det är en värld där det stora biblioteket i e. Alexandria aldrig brann ner. Och det har gjort att det har bildats kan man väl säga någon typ av kult eller så. Mm. Runt den här Alexandria-biblioteket. Och eh, speciella ungdomar får åka dit för att utbildas till att bli bibliotekarier. Och det är en massa mm. olika sådana här uttagningar kan man säga. Och tester som de måste utföra. Och klarar de inte de här testerna så är det bara åka hem igen. Mm. Och eh, det finns människor som skickar sina barn dit och liksom verkligen vill att de ska bli bibliotekarier. Och eh, Yrket har lite mer status, eh, Definitivt. Lite coolhetsstatus kanske. Ja, och dessutom är lite, det är lite mer så här om du tänker dig, eh, du vet, The, the Librarian, och, mm. det såhär, typ slash, uh, <laughs> <laughs> och det håller så här lite bibliotekarie-typ-slash-Indiana Jones. Ja, men den, det den var lite Som bara bibliotekarie kan tycka är cool. <laughs> <laughs> precis, ja. ja. ja. ja. Mm. Det är lite steampunk också, eller? Det är lite steampunk, ja. precis. Det är därför jag tror att det är 1800-tals, ja. 1900-tals i det. Ja. Alla som inte vet vad steampunk är måste googla. Det är världens coolaste stil. Vi kan lägga upp en bild på bloggen. Ja, och sen läste jag den här Ruta Seppetis Salt to the Sea som också kommer nu på svenska heter Tårar i havet. Och den handlar om en båtolycka som vi vet väldigt lite om, men det är mm. alltså den största båtkläckad som någonsin har skett. Typ. Det, här är alltså det är alltså sant, det är en sann historia att mm. den här båten sjönk under under mm. kriget då. Och eh, den är liksom större än Titanic och större än Estonia. Där får man följa fyra ungdomar som på något sätt då är kopplade till den här båtolyckan och den är väldigt bra. Eh, och sen, ja, jag läser hela mycket i sådana, så att det, jag har jättemycket att välja mellan. Men, mm. eh, är det någonting som sticker ut som du känner att du liksom fortfarande går och tänker på som du inte kan släppa? Eh, fortsätt in på den här Court of Mist mm. Nej, Court of... Mr. Dawn, Fury. Thomas Roses heter den första. Uh, och Nästa heter Court of Mr. Uh, Fury. Maas heter författaren. Mm. Sarah J Maas. Mm. Det är en ganska tjock bok. Jag tog med ett tag att läsa den. Den är så stark i känslorna på mig. För det handlar om en tjej som heter Feyre. Mm. Och hon är, eller har varit, kan man väl säga, en riktig människa i första boken. Mm. Och sen så hamnar hon på något sätt i den här nya världen där det är typ fer eller något mm. sånt som hon måste handskas med. Och feare... Oh, knytt, som vi skulle säga på rent. <laughs> ja, precis. Ja. Och de är viljestarka, de här fearna. Och de är... Ja, de ligger i någon slags krig med varandra. Och det är, finns olika sådana här eh, hov. Så det finns mm. ett vinterhov, ett hösthov, ett sommarhov, eh, vårhov kan man säga. Mm. Och hon hamnar i den här springkorts tror jag att hon hamnar i idag. Ja. Det låter lite grann som det här gärlisk-irländska myter om fej och... Mm, just det. Eh, liknande, the, så. Mm. the high fay är mm. här, mm. precis. Eh, det mm. finns en bok som heter Mer än ögat ser som låter som något liknande. Och sen finns det också en jag tror att det finns en night court och en day court. Mm. Så det finns så även liksom, olika sådana Och eh, ja, de här ligger lite grann i luven på varandra, de här olika hoven och, och det som var så bra med den här andra boken, det var ju att i första boken så träffar hon på en en man som, eller en en fe då, mm. som hon förälskar sig i och hon hamnar där och, och de blir tillsammans på den vänster. Men sen så sveper en annan person in som är liksom anses vara fel eller farlig eller sådär och så visar han sig vara så himla bra och duktig. Och, ja ja men det, en det blir klassisk så här triangel. Triangeldrama och ja. det är jättespännande att läsa tycker jag. Mm. Det Jag läste en som du också har läst i sommar, ja. som jag tyckte mycket om. Ja. Eh, Unhokt, man mm -hmm. propå det temat. Mm -hmm. Det går ju in lite grann, i det är ju mycket fej eller fer mm. med i den boken också. Och det är mm. någon sån här klassisk eh, omtagning av Peter Pan. Mm -hmm. Och det har jag ju prat om mm. i den här podden tidigare att jag älskar den boken. Och nu läste jag den här unhookt, och jag mm -hmm. om vi har pratat om den i podden tidigare om du har nämnt den. Jag tror att jag nämnde ja. den. Och jag tyckte ju inte om den. Nej. Eh, och den har sina problem mm. det har den ju tyvärr fallerar på vissa bitar, vissa karaktärer förblir outvecklade lite lösa trådar som inte knyts ihop så mm. eh, men stämningen i den tycker jag, utav de retellings som jag har läst på Peter Pan så tycker jag att den här kommer väldigt väldigt nära känslan och stämningen i originalet mm. och därför är den bra och sen Captain krok Karaktären i den här boken är ju fantastiskt. Kul. Härlig. Sexig. Mm. Beroende på hur man ser det. Då. Mm. Och i den här boken så är det ju en flicka som kidnappas till eh, Neverland eller vad det kallas. Eh, och där finns de här klassiska karaktärerna, även om de kallas för andra namn. Kanske Peter Pan heter Peter Pan, men Kapten Krok heter inte Kapten Krok, eh, men han är med. Eh, Tingeling är eh, en elva, men kanske inte så som man ser den i originalberättelsen och så vidare. Och det är en ganska mörk stämning. De här stackars barnen de förlorade pojkarna som är borttappade som befinner sig på den här ön. De dör som flugor till höger och vänster och det är ganska grymt. Men det stämmer ganska bra överens med hur Barry skrev boken i original. Och jag gillar det. Mm. Men sen då tyvärr så kommer den inte ända fram. Mm. Känns det känns som. Det fattades någonting. Mm. Och ändå så har jag lite svårt att släppa den här boken. Det känns som att stämningen sätter sig kvar och då kan jag på något sätt i efterhand bortse från att den inte höll kvalitetsmässigt mm. hela vägen. Det är konstigt ibland när det är så. Jag gillar det början av boken. Ja. Och den här tjejen och hennes problematiska bohemiska mamma som mm. flyttar hela tiden och hon fattar inte riktigt varför. Mm. Varför måste vi flytta och upprota oss hela tiden? Mm. Det tyckte jag var ganska bra. Precis. Och sen så gillar jag den här beskrivningen av ön, hur mm. den liksom hela tiden rörde på sig. Ja. Ja, det tyckte jag var häftigt. Hela tiden i förändring. och Det mm. känns mm. Äh, jättespännande. Men sen, en av de stora premisserna för boken är ju att huvudkaraktären ska rädda sin vän som också har kidnappats mm. i sin här ön. Och den här vännen då, Olivia, hon förblir platt och ensidig och man förstår inte riktigt varför hon ska rädda den här tjejen. Mm. För man får liksom inte man får ingen känsla för henne. Hon är bara liksom ett, ett tomt skal, bokstavligt talat dessutom, nu mm. längre hon stannar på den här. Och igår, apropå ja. Peter Pan, så var jag på en restaurang. Mm. Och där spelar de en låt. och När de spelade den så hörde jag dem de säger så här, Captain Hook. Mm. Eh, känner du igen den ja, låten? Ja. Vad är det för låt? Det är en det här måste vi kolla upp. Mm. Det är ju en kvinna som sjunger den här låten ja. och jag vet inte var den kommer ifrån, men den handlar ju om Peter Pan. Ja. Hon sjunger att hon är en lost boy. Ja, för jag så. hade Lost, Lost ja. och Peter Pan och Captain Hook. Ibland, hennes enda vän är mannen i månen men till och med ja. han försvinner ibland. Eh, och så kommer Peter Pan och tar henne till Aha. Neverland och så slåss hon mot Captain Krok och springer med de förlorade pojkarna och okay. behöver aldrig vara ensam igen. Ja. Får vi kolla. Men det är så vackert Vi lägger upp det på bloggen. Ja. Det, det som jag läst lite nu på sistone. Jag har läst mycket klassiker för vi håller på att förbereda mm. lite sånt. Så att det har blivit mycket klassiker och mycket dystopier. Men sen klämde jag in den här The Long Way to a Small Angry Planet. Ja, just det. Och Gud, alltså, den är så bra. Ni måste läsa den boken. Den är helt fantastisk. Den är alltså worldbildningen, alltså det här att man fleshar ut världen i den här historien. Den är så perfekt. och Egentligen händer det så mycket i boken. Alltså, plotten i sig är att de ska ta sig till ett ställe för att slå en, ett hål i rymden och skapa en typ av maskhål mm. för att kunna åka fram och tillbaka mellan planeter. Det är själva grejen, alltså det som händer i boken. Men karaktärerna är underbara, riktiga människor. Eh, eller varelser, för det är ju inte bara människor i den här boken. Uh, och sen det här otroliga worldbildningen. Och den är helt otrolig det här när, när det finns liksom ord på allt och alla typer av sociala samvaror. Liksom, de, har, de dricker meck. Det är någon typ av öl som de dricker. Och så här. Den är det är kul på det sättet. <laughs> ja. det, ska, det kommer en fortsättning också som jag måste ta och okay. köpa in. Mm. Ja. Jag har läst ganska mycket ungdomsböcker såna contemporary mm -hmm. uh, i sommar. Uh, en del riktigt bra, en del lite mindre bra. Jag läste en bok eh, som vi har på biblioteket som heter Dangerous Lies av Becca Fitzpatrick. Mm. och jag tror att Hon är ju känd för att skriva andra sorters böcker egentligen. Mm. Jag har inte stenkoll, men jag tror hon skriver någon sorts fantasy eller paranormal. Mm, du har ju någonting med änglar att ja, göra. Ja, någonting med mm. änglar att göra. Den här boken eh, Dangerous Lies den är alltså inte en fantasybok utan handlar om en ung tjej som tillsammans med sin pojkvän bevittnar ett mord mm. hemma hos sin mamma. Och hennes mamma är eh, knarkar. De mm. eh, har mycket pengar. Eh, hennes föräldrar har skilt sig. Och mamman ha, har liksom fått mycket pengar i skilsmässan. Och så, så de bor fint på en bra adress. och så. Eh, men mamman har liksom fastnat i något sorts missbruk. Mm. Eh, och hon jobbar jättehårt, den här unga tjejen, då på att upprätthålla någon sorts... Bild av att allt är som det ska, och allt är normalt och så. Hon går till skolan, hon, liksom, hon är populär, har fina kläder och liksom bor bra och så. Men hon får hela tiden ta hand om sin mamma. Då och, mm. och eh, mamman försvinner bort i, i liksom missbruk i perioder och så. Eh, och en kväll då så kommer mammans langare hem till dem, och det blir ett bråk mellan den langaren och en annan langare. Eh, och en av dem blir skjuten, och det här bevittnar tjejen och eh, bestämmer sig för att hon ska vittna. Mm. Och då hamnar hon ju i vittnes skyddsprogrammet då i USA. Så hon och hennes pojkvän hamnar i vittnesskydd och skickas iväg till två helt olika platser. Mm. Får nya identiteter. Får absolut inte kontakta varandra. Hennes pappa som då liksom finns men ändå inte finns med i bilden. Han bestämmer sig för att han vill inte vara med i vittnesskyddsprogrammet. Mm. För han är så framgångsrik på något sätt i sin karriär och så. Så han väljer att säga upp bekantskapen med sitt barn han faller mm -hmm. och henne igen. Mm. Och mamman hamnar på ett behandlingshem. och eh, Den här tjejen då skickas iväg till en liten liten ort i eh, Nevada. Eh, och där ska hon bo under tre månader tills rättegången börjar och sen kommer hon flyttas igen. Och sen mm. handlar den här boken om vad som händer med tre månaderna under den sommaren mm. när hon ska försöka överleva i den här lilla hålan. Hon kommer från Boston och liksom har bott på en fin adress och haft liksom inga bekymmer i världen. Ja, hon har ju haft jättemycket bekymmer, men ytligt sett då. Och så ska hon överleva i den här Hicktown. Och så blir det lite kärlek och det blir lite spänning och eh, jag tyckte den var helt okej, okay, spännande. Det var en av de bättre som jag läste, som jag läste var mm. dåliga. Men de behöver du inte prata om, jag <laughs> det är en som också handlar på ett sätt om det här med droger och drogmissbruk mm. och så och det är den här Far From You eh, av Tess Sharp mm. och det är en bok som vi har klassat som LGBT eller HBTQ eller det är olika hur man säger en regnbågsbok. en regnbågsbok, precis och den handlar om Sophie hon har blivit skadad i någon typ av olycka och skadat ryggen har blivit beroende av smärtstillande medel och när familjen kommer på detta så skjutsas hon väg till en moster som ska hjälpa henne att komma ur den här situationen och mosen är bra på att ta hand om henne och så småningom så är hon fri från sitt missbruk hon åker hem men från familjen finns fortfarande misstankarna kvar om att hon liksom det finns en risk att hon återfaller i det här missbruket kan man säga Sen så är hon ute med en kompis och det som händer de den kvällen leder till att den här kompisen dör. Hon blir mördad helt enkelt. Mm. Och Sophie är medvetslös och när hon vaknar upp i medvetslösheten och det finns poliser och ambulanser runt omkring där så hittar de då knark i hennes fickor. Mm. Någon typ av narkotiska medel har hon i fickorna. Och då blir liksom folk misstänksamma naturligtvis mot henne igen. Hon dras in av familjen. De säger, nu är du tillbaka, i det här igen? Och säger, nej, jag är inte mm. där igen. Men de vägrar lyssna på henne. Jag tror att hon får någon dom på sig, någon... Probation. Probation, yeah. någon typ, vad heter det på svenska? Jag kommer mm. inte riktigt ihåg. Hon, hon vet ju inte riktigt vad som hände. Hon har liksom tappat bort minnena också. Att hon, hon har inte riktigt koll på vad som hände. Hon blir tunga att nysta i det här. Samtidigt som misstänkarna från familjen finns på henne att du måste sköta dig, vi måste stoppa mm. dig tillbaka i någon typ av eh, program som ser att du, till att du blir fri mm. från det här missbruket. Och, och det är väldigt spännande att läsa. Hon vill lösa det här brottet för hennes väninna som har dött. Då. Och eh, det sen Ju mer man läser boken så förstår man att det fanns något mer mellan de här tjejerna. De har haft en kärlekshistoria. Och det blir väldigt spännande för den här tjejen som dog, Mina, hon ville bli journalist. Hon har någon sån tanke. Så att vi får följa hennes journalistiska försök att lösa ett brott kan man väl säga. Eh, och sen så måste då Sophie följa hennes fotspår för att ta reda på vem som har mördat henne. Och så här. Den är jättespännande och bra. Jag tror att jag gav den. Fem, Fem ja, så ska man säga <laughs> Fem decimbollar går vi den. Jag började igår mm. på att läsa The Princess Bride. Mm -hmm. Jag har inte läst den förut. Nej. Eh, jag blev jättekär från första sidan. Mm. Den är så rolig. För nu kommer du att lägga märke till att boken skiljer sig från filmen. Ja, jo, så kommer det bli. Mm. Jag älskar ju filmen. Det här mm. kan ju gå precis hur som helst. Ja. Men hittills är den ju helt underbar. Mm. <laughs> delvis på grund av att historien ju är jättekul det är ju mm. klassisk matinee, liksom. det går mm. ju inte att inte älska det mm. <laughs> sen äh, insprängt i texten finns äh, Morgan Steens, författarens mm. Äh, mm. kommentarer till texten inom parentes, mm. där han tycker att han måste förklara saker då och då, mm. vilket i sig blir liksom metahumor äh, och sen i kursiv text, insprängt i texten mm. finns äh, den William Golding och han som har omarbetat texten eller Goldman. Där finns hans kommentarer Till författarens kommentarer mm. Där han tycker att han måste förklara Vad författaren förklarar om texten mm. eh, Vilket gör att det är både roligt Och jätteförvirrande mm. Och eh, det är jättekul att läsa uh -huh. ja. ja men sånt gillar man När man får den där ja. Ja, Det här känns jättebra ja. Har du någon bok som du vill tipsa om Frida Något Som du har läst på sistone Jag har mest läst om böcker Jag är ju för förälskad i The Shining så den, den läser jag nu sommar, somras igen. Tredje gången tror jag det är. Så det är ju det är typ den jag har läst. Mm. Men sen så har jag läst massa bizarra noveller och eh, böcker överlag. Bara mm. för att det, det är ganska roligt. För mm. att hur kommer man ens på sådana saker? <laughs> mm. <laughs> och då har vi ju Ray Bradbury. Han är ju fantastisk med att skapa noveller i alla fall. Mm. Ja, vad medläst. The Giver har du, ja, har du det giver jag. att läsa. Ja men jag är glad att du tvingar mig för den ser ja. ser himla bra. Det mm. andra är inte lika bra. Jag har inte fastnat likadant i den. Nej. Så den har liksom hamnat långt ner på listan igen. Mm. <laughs> så det kommer vara en sån bok som hamnar på att man måste läsa om. Mm. Mm. Det här med eh, roliga nyheter nu då? Mm. Om vi ska prata lite om det. Vi har ju chattat sönder podden om boken Illuminae. Mm -hmm. Illuminae Files. Mm. Eh, nu kommer ju tvåan snart. Yes. Ah, eh, Kissy ser så lycklig ut. <laughs> ja, Ja. Ja. Ah, mm. Den väntar vi ju spänt på. Ah. Den är på gång, det är jättekul. Mm. Eh, The Passenger. Mm -hmm. Eller Passenger kanske man bara heter av mm. Alexandra Bracken. Mm. Eh, den boken nummer två kommer också snart. Mm -hmm. Och det är också en sån här bok som vi båda läst och älskat. Mm. Eh, har vi mer nyheter som känns så här roliga? Jag vet att ja. äh, det är lite filmer som kommer ut snart. Mm. Äh, som vi ser fram emot. Mm -hmm. uh, Unwind. Mm -hmm. Håller ju på att uh, göras film av. Och mm. uh, The Girl With All The Gifts. Kommer ju snart. Ja. Um, Monster Calls. a Monster Calls. Mm -hmm. Ja, mm. jätte jätte jätte bok. Mm. Det är säkert en bra film. Ja, och sen så... Um, andra nyheter fast det ligger lite längre fram i tiden. Mm. Det är ju fortsättningen på Schwabs första Nej, heter A Darker Shade of Magic. Darker Shade of Magic heter det första, den andra ja. heter The Shades of Magic. Precis, ja, ja. och där kommer den tredje boken nu, snart. Ja. ja. Sen så kommer det lite annat smått och gott, men mm. det, ja vi har ju vi har börjat köpa in böcker så det trillar ju in allt eftersom. Det kommer en del böcker på svenska som känns som att det skulle kunna vara bra? Mm. Vi brukar tycka att svensk utgivning är lite... Det kommer inte så mycket. Nej. De flesta riktigt, riktigt bra böcker översätts mm. aldrig konstigt Nej. nog. Nej. Men nu tror jag att vi har lite på gång i alla fall som mm. kan bli bra. Nej, mm. som gymnasiebibliotekarie så är man lite så sådär när det gäller den svenska. Utgivningen att vi är lite desperata på bra ja. historier som inte är samsamma och som mm. inte är, har så otroligt dåliga framsidor på ja. böckerna. För vi kan inte sälja in till våra ungdomar som är från 16 till 20 år, mm. säger vi då: mm. eh, böcker som ser för barnsliga ut. Nej. Och tyvärr gör många svenska ungdomsböcker det. De ser för barnsliga ut. Det känns som att det har hänt någonting nu de senaste par åren eller någonting. Mm. Det kommer ut ganska starka ungdomsromaner utav svenska författare i alla mm. Fall, mm. Med bra framsidor. och Som håller en hög klass. Mm. Men det kommer ganska lite och det är ganska långt emellan. Mm. Och om vi är extremt stolta över vår engelska avdelning på biblioteket mm. så är ju den svenska avdelningen lite av ett sorgebarn. Ja, en, en suck. <laughs> Tyvärr, visst det ja. är fruktansvärt att säga så. Och... Det finns mycket som är bra, men det finns inte så mycket. Nej, det finns inte så mycket. Mm. <laughs> är... Vi jobbar på saken. Ja, det gör vi absolut. Mm. Vi kanske ska prata lite grann om också det här med att komma igång med läsningen. Mm. För Nu har vi haft sommarlov. Mm. Man kanske har hunnit läsa lite grann på sommarlovet. Vem vet? Men nu är det höst och ni kommer att börja skolan och det är mycket att ta in. Och då kan man ju prata om det här med att balansera ut skolarbetet med att läsa. Mm. Mm. Skönlitterär läsning på sidan av pluggandet gör ju pluggandet lättare. faktiskt. Ja, man kanske tror att det tar tid ifrån studierna. Mm. Men vi vet ju, och forskning visar ju att ju mer man läser, desto lättare är det. Desto lättare är det Eh, läsa snabbt och ta till sig det man läser mm. och, eh, det är som att träna upp en muskel det har vi sagt förut, mm. Mm. ju mer du läser desto bättre blir du på det ja och eh, det, det finns de här magiska 10 000 timmarna som vi brukar prata om med elever också att för att bli en litterat läsare så behöver du läsa ungefär 10 000 timmar mm. och det gäller ju att besegra kan man säga alla typer av läsning så mm. vi kommer inte att tjata på dig om att läsa någon tjock gammal klassiker utan vi säger läs så brett du kan, alltså mm. läs serietidningar, läs faktaböcker mm. var du nu är för det, allting bidrar till de här 10 000 timmarna och det mm. gäller även läsning från naturligtvis andra typer av alltså, ja. vi är inte beroende av att du behöver läsa en bok som är pappersformat utan det kanske handlar om ljudböcker det kanske handlar om att läsa på en skärm av något mm. slag jag tror att det är bra att blanda texter. Mm. Lätta texter, svåra texter, faktexter, stjärnlitterära texter. Mm. Um, det är ett bra sätt att öva på helt enkelt. Mm, precis. Mm. Och på sistone tycker jag ändå att jag har märkt det, att folk har frågat mig mer och mer. Finns den här boken även att läsa på min Ipad? Ja. Och det är jättebra att man frågar Absolut. det. För Det är kanske det som funkar för dig. Mm. Vi har ju inom Helge ett ganska stort e-bibliotek. Mm. Och skulle man vara intresserad av att läsa böcker på telefonen eller på plattan eller på datorn så, eh, så kan man komma in och prata med oss och så kan vi hjälpa er med det. Med att se till att ha ett program för att läsa böcker på datorn. Och så. Eh, när man väl har installerat programmen så är det jättelätt det är bara att bara klicka och läsa. Mm. Jag brukar alltid ha igång en bok på min iPad och sen har jag andra fysiska böcker som mm. jag lånar. Och det är ju jättesmidigt om man eh, behöver kunna läsa smidigt på bussen mm -hmm. eller som i mitt fall, och nu kanske inte eleverna har de problemen, men andra kanske har jag nattar ju barn mm. och sitta där i en halvtimme i mörkret med ett barn som ska somna och inte ha någonting att göra, det kan bli lite tråkigt för mm. det är jättebra att kunna läsa på skärmen mm. då får man det här ljuset utan att störa barnet man kanske mm. har en partner som vill sova och inte vill ha lampan tänt och så mm. Mm. Eh, olika sorters läsning till olika tillfällen mm. Precis mm. Kolla hemsidan här finns information om läsutmaningen. Det är bessemerskolan.se slash ombiblioteket. Och all information om böcker och annat eh, som vi har nämnt och slängt ur oss, det mm. finns på bloggen. Mm. Mm. Vi syns nästa gång, ja. eller hörs. Vi hörs nästa gång. Vi hörs nästa gång. Hej då! Hej